Днес депутатите се събират на извънредно заседание в 14 часа, на което ще обсъдят на второ четене предложенията за забрана на рекламата на хазарт. Това ще е последният работен ден на Народното събрание, 49-то на брой, преди празничната му почивка и започващата веднага след нея преди изборна вакансия. Първоначално заседанието трябваше да се проведе на 2 май, но миналата седмица беше предложено това да стане днес. Аргументите на вносителите срещу рекламата на хазарт по медиите с Данните за увеличаващата се зависимост от хазарт в обществото ни, но те срещат сериозен отпор, който идва от няколко различни страни: от частните медии, от рекламни агенции, както освен а, техни позиции. По, техните, по големите частни телевизии чуваме и гласове на економисти, които описват загубите за държавния бюджет. Част от големите медии показаха, че са зависими от хазарт или поне от приходите от реклама за хазарт, казав преди всички доцент Джана Попова от факултета по журналистика днес. Сега обаче ще погледнем там, където рядко обръщаме поглед. Реалната хазартна психологическа зависимост. В студиото е репортерката ни, която следи темите свързани с здравоопазване, Елена Бейкова, Добър ден! Здравейте! Темата ще обсъдим с Гергана Кехайова, която е клиничен психолог и психотерапевт. Да поговорим за зависимостта от хазарт като медицинско явление клинична диагноза. Тя е човекът, който ще ни разкаже повече. Здравейте! Здравейте! Казвам се Дергана Кихайова. Госпожо Кихайова, какво означава един човек да е зависим от хазарта? Има ли симптоми, по които можем да разпознаем това? Да, като всяко едно заболяване, тук има симптоми. В началото се започва младите хора опитват само от любопитство с идеята да пробват късмета си. Този етап е само етапа на увлечение. Малко след това се започва с взимане на заем от приятел или от бързи кредити за да опитат малко по-голяма сума, надявайки всички късмета им ще проработи. Така обаче много бързо се озовават по магиосения кръг и тогава се започва и с симптомите. А на, на този етап се започва кредити, залагане, започват все повече да губят социалните връзки, да влушават взаимоотношенията си в къщи или в половинката си. И така, всъщност, това е вторият етап, да, на зависимост. Реално каква част от денонощието отнема тази зависимост, т.е. задоволяването на потребността да, да играеш, да изпитваш удоволствие от това? Мога да кажа, че по-голяма част, Защо? защото съзнанието им е започва все повече да се ангажира с това как биха могли да спечелят или да си доставят удоволствие. Възможно е дори да стават сутринта с идеята от днеска, откъде е да намеря пари, за да отида, е, да, да, да поиграят. Те повечето играят от е, онлайн, в онлайн пространството. Да... А, а кога настъпва този момент на пречупване, защото вероятно, както при всяка зависимост, от е, онлайн, фонлайн а кога, а кога настъпва този момент на пречупване? Защото, вероятно, както при всяка зависимост, има един период, в който човек смята, че контролира желанията си. Кога се получава това пречупване, в което вече не се усещаш като загубил контрол, а на, да. на практика продължаваш да функционираш в иллюзията, че контролираш, а всъщност вече, вече не, си, не си в тази позиция. Контролирате О, зависимостта. Та. Та може да продължи години. Да, да смятат, че могат да контролират и всеки път, когато поискат, може да спрат, но за съжаление и това не се получава. Искат да върнат кредитите си и продължават да играят Uh, понякога дори родителите им помагат с идеята да спасат децата си, така и те да във взаими. Вие, вие работите с хора с такава зависимост. Разкажете ни каква част от клиентите ви са млади хора и пада ли възрастта на тази зависимост? Определено, определено пада. И повечето от тях мога да кажа 90% са млади хора. Ако преди работи с повече с алкохолно зависими, сега мога да кажа, че процента е еднак. На алкохолно зависимите и хазартно зависимите? Абсолютно, да. да. А има ли превез при някой от двата пола? Мъжете или жените са по-склонни да стават зависими от хазарт? Так, момента мъжете, младите мъже. Но... В последно време започнаха и доста млади жени да му посещават идеята да си помогнат. Жени, които са зависими да. а, или жени, които са близки на, на зависими хора? И зависими, и близки, но започнаха да идват и много млади зависими жени. Сега, вие във вашата практика виждате ли връзка между рекламата на хазарт и изграждането на зависимост към а, хазарта? Има ли значение а, това бомбардиране с реклами, включително с ролеви модели и фигури от спорта или пък от шоу-бизнеса, които добавят от техния авторитет, прехвърлят от техния авторитет върху а, хазартната игра? Определено, определено рекламите действат на психиката, влияят. И младите хора искат да поддържават на някои, на някой идол. Естествено, че да, това им влияе. И на по-малки, мога да кажа, че дори на непълнолетни влияе. За щастие те не могат да залагат с пари все още. А имате ли наблюдения как най-често се зарибяват тези хора? Откъде от идва пристрастяването към залагането? Общо, това е от кръга, в който се движим. И естествено и рекламите, да. Социалните мрежи според вас каква роля играят? До голяма, голяма част влияят и от тях. По-голямата част или от приятелчите, които са, са чули от някой. Сега в контекста на това, което ще се гласува в парламента, забрана на рекламата на хазарт в пълна забрана в медиите, но това няма да изключи социалните мрежи, както и биобордовете, които са достатъчно далеч от училищата. Според вас, доколко такава забрана ще има ефект за намаляване на броя на пристрастяващите се към хазарт? Ще има. Те има някакъв ефект, но мисля, че ако се наложи по-голяма забрана, ще бъде, бъде по-добре. Какво имате предвид под по-голяма забрана? Доколкото разбрах, не навсякъде се ще забраняват. А, дори с, с едно момче разговарях, което му посещава точно заради този проблем. Каза, че в, в, в, в залите, в които тренират, също имало такива реклами. Може би. Да, всъщност има в спортни съоръжения, нали? Ние включително, когато виждаме големите матчове, футболни матчове или пък, независимо какъв спорт, виждаме интензивно а, луга на рекламни компании. Самите спортисти носят и такива екипи. панел. Да. Така да, че точно. спорта се издържа до голяма степен а, през а, приходи от а, реклама и а, това, това всъщност се използва от а, противниците на пълната забрана, защото те казват, че по този начин ще пострадат и други индустрии, спортната индустрия а, и не само, изобщо рекламната индустрия и не само. А, нека, нека да попитам а, така отново за тези психологически механизми, които на вас са ви са ви ясни. Mm -hmm. а, всъщност, когато, а, когато при вас идва един човек, осъзнал, че има проблем с хазартната а, зависимост, кое е това решаващо действие, което го обръща към а, търсене на а, подкрепа от клиничен психолог, от а, психотерапевт? Началото повечето от тях споделят, че са постигнати от близките. Mm -hmm. От родители, които виждат проблема и страдат заедно с тях. След това вече започват наистина да посещават и да търсят помощ, и идват, но за, за съжаление не всички успяват, защото това зависимост е обзела много голяма част от ежедневието им. Както казах, вече нямат тези социални контакти. Някои, които се учили, вече не учат. Понякога дори губят работата си. Е, нещата така задълбочават. Да а колко дълъг е пътят на лечение на такава зависимост, чрез вашата подкрепа? М -м, зависи и от самия човек, но може да бъде и около. 4 или 5 години пълна ремисия, за да кажем, че се е постигнало наистина лечение, излекуване. А ако е сравните зависимостта от хазарт към хазарт към, хазарт, към хазартни игри, залагания, а, казвате, това променя цялостно начина на живот, ако направите сравнение между хазартната зависимост и а, алкохолната зависимост, приличат ли си, различават ли се. Приличаци, приличаци а, в. различават се само по това, че при алкохолната зависимост има абстиненция, има физически симптоми, т.е. физическа зависимост, но психическата мога да кажа, че е абсолютно еднаква. Т.е. желанието било за употреба на алкохол или желанието за да игра. Добре, а как примерно действат рекламите на алкохол а, на хора, които имат проблем с а, алкохолизъм, с зависимост от алкохол? Какво се случва на психологическо ниво в един човек, който вече е изградил така. зависимост и е М -м. А, на практика атакуван, пресрещан от телевизионния екран или пък от а, външна реклама а, от М -м. обекта към който е зависим? Сега, а, както казах, действа, но алкохол е навсякъде, той в магазините, няма как да го забраним, но, но когато има реклама, човек стояки си вкъщи къщи и дори работейки, слушайки нещо подобно, това го връща към желанието по някакъв начин. Прави някаква асоциация. Тоест е още по-трудно освобождаването от зависимостта, за да обучава да. зависимостта. А, сега, още нещо говорихме с репортерката ни Елена Бейкова. Дали, дали всъщност в а, нашите медийна реалност нямам предвид само България тук, но разбира се а, и в световен план може да се говори за някакво въздействие на реалити форматите, и на това, че всъщност всичко вече се отиграва под формата на, на, на игри и награди върху а, логиката на съществуване, нещо, което да ни води към а, това използване на играта а, с цел печалба. И смятате ли, че това mm -hmm. също може а, да попада в този, в този спектър на отваряне на врата към а, зависимост от хазарта? Тук мисля, че всъщност ние сме свикнали с това, с тези награди. Още от деца сме възнаграждавани по някакъв начин. Но това, това не мисля, че оказва толкова голямо влияние върху това младите хора да опитват да пробват късметство. Защото да, да. при хазарта Говорим за нещо като сляпка смет. Просто да. натискаш едно е, Кулело или пък там е, Ротативки Или пък е, е, да, Тръпката е от случайността А не толкова от полагането на усилия Докато в Точно. реалити форматите да. има Нещо трябва да покажеш, някакво действие Някакво старание Да, да, те казват тръпката Просто в момента в който играят Ти спадат с някаква друга реалност Госпожо Кихайова, колко разпространена е тази зависимост у нас, според вас? Хазартната. До голяма част. Значи, ако трябва пак да сравна с алкохола, алкохола се употребява, от както човек се помни. Обаче, това е нещо сравнително ново за нас и вече равно на другите зависимости, като разпространение. Тоест отскоро, но с много сериозен мащаб на разрастване. На и скорост, да. И вероятно, ако не се вземат наистина сериозни мерки, включително и свързани с рекламата, ще продължи това като тенденция. Да, да. Абсолютно сме съгласни с това, да. Да разбираме ли, че вие като клиничен психолог и психотерапевт ще проследите с интерес развитието на въпроса на законодателно ниво? Дали в крайна сметка ще има пълна забрана на рекламата на хазарта? Да, Умедита. ще ми бъде наистина интересно. Добре, да, пред... <сълтат> предстои да видим какво ще се случи. Аз много благодаря на Елена Бейкова и на Гергана Кихайова, клиничен психолог и психотерапевт.